Під Деревом Зеленим або Мелстокський хор Томас Гарді Частина 4 Осінь Розділ 6 Спокуса Служба закінчилась і Фенсі повернулася до школи Десь у 5-й почався дощ, навіявши похмурий настрій Шукаючи чим би себе зайняти, Фенсі забрала до класної кімнати Вона думала Про свого коханого діка Деві не зовсім. Як же вона втомилася жити одна? Сама лише думка про те, що їй доведеться повернутися в Ялбарі, під опіку дивачки-мачухи, була нестерпною. Краще вже вийти за першого ліпшого. А до весілля ще майже цілих дев'ять місяців чекати. У кімнаті були високі вікна з камінним підвіконням. Залізши на парту і скориставшись нею як лавочкою для ніг, можна було сидіти на підвіконні. Тут і примостилась Фенсі з настанням вечора, як любила робити в таку дощову і похмуру погоду. Вона накинула на плечі легку шаль, одягла капор, відкрила вікно і задивилася на дощ. Вікно виходило на поле, яке називалося гай. І саме звідси вона бувало дивилася на вершечок дікового капелюха, коли він снував попід школою, ще коли вони тільки познайомилися. Тепер навколо не було видно ні душі. Дощ розігнав усіх по домівках, і без крайньої необхідності ніхто не потикав носа на вулицю. А в неділю така необхідність виникала вкрай рідко. Вона сиділа і все думала, чи то про свого коханого, чи то про той переполох, який влаштувала в церкві. Хто знає. Все думала і думала, аж раптом побачила темний чоловічий силует у дальному кінці гаю. Чоловік ішов без парасолі. Він поступово підходив все ближче і ближче, ось вона вже розгледіла, що чоловік у жалобі, ось уже впізнала в ньому діка. Так, з усією неросудливістю і гарячковістю молодого серця, після чотирьох миль під дощем без пальта і парасолі, знехтувавши тим, що кохана дозволила сьогодні відпочити з дороги і прийти до неї аж завтра, він все одно знову пройшов зайву милю, щоб провести хоч кілька хвилин у її присутності. Боже, Діку, ти ж змог до нитки. вигукнула вона, коли він підійшов до вікна. Твій піджак блистить, ніби полакований, а капелюх, господи, капелюх хоч бери та викручуй. То все дрібниці, Люба, весело відгукнувся Дік. Не з цукру, не розтану. Хоча, звичайно, трохи шкода парадного одягу. Але тут я нічим не зміг зарадити. Ми всі парасолі пороздавали жінкам. Навіть не уявляю, коли отримаю свою назад. Ой, у тебе на плечі якась дивна пляма. А, це лак. Відлучився від труни бідного Джека, коли ми знімали її з плечей, щоб опустити в могилу. Та мені байдуже це найменше, що я міг для нього зробити. А якщо тобі шкода піджака заради старого друга, то хто ти після цього? Фенсі піднесла руку до рота і протримала її там з півхвилини і під долоною маленької ручки упродовж півхвилини хвилини ховалося легке позіхання. «Діку, я не хочу, щоб ти стояв під ощем. І сідати не треба. Іди швидше додому і привдягнися. Ну ж, бо, іди!» «Один поцілунок за те, що я здолав таку дорогу», – благав юнак. «Якщо дотягнешся...» Дік був помітно розчарований, що його не запросили до будинку. Фенсі вигнулася, сидячи на підвіконі, і нахилилася вниз. Але навіть ставши на призбу, дік не зміг дотягнутися до її губ своїми. Якщо дуже постаратись, вона могла б схилитися і трохи нижче. Однак тоді б намочила свою голівку під дощем. «Ну, нічого, діку, поцілуй мою руку», – сказала вона, простягнувши йому руку. «А тепер бувай. До зустрічі». Він повільно пішов геть раз за разом озираючись, аж поки його мила не зникла з виду. Дивлячись йому вслід, Фенсі, все ще перебуваючи під враженням від ранкового тріумфу, майже несвідомо подумала про себе. Мені подобається дік, і я його люблю. Однак весь змоклий під дощем і без парасолі, він виглядає так простакувато і жалюгідно. Коли він зник з очей, Фенсі вже збиралася залізти з-під віконня, однак, подивившись у протилежному напрямку, Побачила ще одну фігуру, яка йшла по тій самій дорозі, по якій прийшов і дік. Це теж був чоловік, і він теж з голови до ніг був одягнений у чорне. Однак мав парасолю. Він наближався і, захищаючись від дощу, змушений був нахилити парасолю під таким кутом, що зі свого високого місця Фенсі не могла розгладіти його обличчя. А він у свою чергу не запримітив її. Чоловік пройшов прямісінько під вікном, на якому вона сиділа. І її жіночі очі зауважили, що його парасуля була дуже елегантна і зроблена з найкращого шовку, що в ті часи було рідкістю Він підійшов до дверей і Фенсі раптом втратила його з виду. Замість того, щоб піти далі дорогою, як то зробив дік, цей чоловік різко звернув прямісенько до її ганку Вона зіскочила на підлогу, швидко зняла шаль і капор, поправила зачіску, щоб кучері лежали як треба і прислухалась у двері ніхто не стукав. Пройшла майже хвилина, все ще тиша. Аж нарешті почулося кілька легеньких ударів, не голосніше, ніж сокотіння дятла у далекому лісі такі тихі, що вона заледве їх розчула. Фенсі глибоко вдихнула і відчинила двері. На ганку стояв містер Мейболд. На обличчі в нього грав гарячковий рум'янець, а очі блищали. Таким привабливим вона його ще не бачила. «Добрий вечір, міст Дей!» «Добрий вечір, містера Мейболд!» – відповіла вона, дивуючись, що б це мало означати. Вона помітила, що не лише його обличчя палало, голос ледь помітно дрижав, а рука, коли він ставив парасоль у куток на ганку, тремтіла як осиковий лист. Священник мовчки увійшов до класної кімнати, зачинив за собою двері і наблизився до фенці. У приміщенні при світлі вечірніх сутінок вона вже не могла розгладіти виразу його обличчя. «Я б хотів з вами серйозно поговорити», – сказав він. «Можливо, на досить несподівану тему, яка, однак, для мене дуже важлива». «Не знаю, щоправда, як ви це сприймете, міздей». Відповіді не було. «Фенсі, я прийшов запитати, чи станете ви моєю дружиною». Фенсі була приголомшена словами священника, почувалася як людина, яка, пустотливо скотивши з гірки снігову кулю, раптом зрозуміла, що запустила цілу лавину. У мертвій тиші було виразно чути дихання чоловіка і жінки. Його після зізнання поступово стихало і вирівнювалося, а її ж, тихе рівномірне, перешвидшувалося і ставало уривчастим, аж поки їй зовсім стало важко дихати. «Я не можу. Не можу, містер Мейболт. Не можу. Не запитуйте мене про таке», – випалила вона. «Не спішіть відповідати», – благав він. «Вислухайте мене. Це не просто моя раптова примха. Я кохаю вас уже більше як шість місяців. Як бачите, мій інтерес до навчання дітей не був аж таким безневинним. Можливо, ви зрозумієте, що мною керувало». Можливо, будете про мене кращої думки, якщо я вам чесно зізнаюся, що всіма силами намагався придушити ці пориви, бо думав, що не маю права вас кохати. Але більше цього не робитиму. Я перевірив свої почуття і зрозумів, що люблю вас зі всією щирістю, на яку тільки здатен. Я бачу вашу неабияку привабливість, я поважаю ваші природні таланти і витонченість, якою ви наділені. Для мене цього цілком достатньо, навіть більш, ніж достатньо. У вас є все, що потрібно господині тихого будиночка парафіяльного священника, яким буде мій дім, куди б мене не закинуло. О, Фенсі, я спостерігав за вами, суворо ганив вас, засуджував свої почуття, але зрештою змушений був визнати їх природними, адже така жінка, як ви, може знайти відгук у серці будь-якого чоловіка. Як бачите, у моєму бажанні дружитися з вами немає нічого поспішного чи неблагопристойного. Ніяких прихованих мотивів. Фенсі, ви вийдете за мене. Вона мовчала. «Не відмовляйте мені, прошу», – благав він. «Це буде нерозважливо з вашого боку. Я б сказав, жорстоко». «Ясна річ, ми житимемо не тут, Фенсі. Один мій друг у Йоркширі давно пропонує помінятися з ним місцем. Але я все відмовлявся через матір. Туди ми і поїдемо». «Ви будете розвивати свої музичні таланти», у вас буде фортепіано, яке захочете. У вас буде все, Фенсі. Все, чого тільки душа забажає. Свій екіпаж, квіти, пташки, приємне товариство. Так, ми на кілька місяців вирушимо у подорож. І після цього ви зможете стати окрасою будь-якого товариства. Ви вийдете за мене, Фенсі. Запала ще одна пауза. Лише дощ стукотів по склу, а тоді Фенсі заговорила тихим надломленим голосом. Так, вийду. «Благослови вас, Боже, моя кохана!» Швидким кроком він наблизився до неї, простяг руку, щоб обійняти. Вона ручку відступила. «Ні, ні, не зараз!» – схвильовано прошепотіла Фенсі. «Я дещо... Але спокуса така велика, як мені встояти? Я не можу сказати вам зараз, але сказати треба!» «Ні, будь ласка, не наближайтеся до мене сьогодні, мені треба подумати!» Потрібно звикнути до думки, що я вам щось тільки пообіцяла. І тут вона сіла за парту, закрила обличчя руками і розплакалася. О, залиште мене!» – ридала вона. «Ідіть геть, залиште мене!» «Не треба, кохана, не засмучуйтеся так!» Йому чималих зусиль коштувало стриматись, щоб не підійти і не обійняти її. «Ви пізніше мені розкажете, що вас так тривожить, коли будете готові. З мене досить вашої простої обіцянки!» Я щасливий Я найщасливіший чоловік на землі Ідіть, прошу вас Залиште мене Та як же я можу залишити вас У такому стані Що ж Опанувавши свої емоції, вона підвелась Бачите Я вже в порядку Він неохоче пішов до дверей До побачення Ніжно промовив містер Мейблд Я зайду завтра Десь у цій же порі